діл восьмий. Уперше в житті він переступив поріг замку і сходами піднявся на другий поверх. Назустріч йому долинув шум голосів. Його серце сильно калатало. Він постукав і увійшов. Назустріч йому вийшла господиня замку, ще не стара жінка. Привітала його сердечно і потиснула руку. Вона рада бачити його. Пам'ятає його ще з тих часів, коли він був ось такий маленький. Тепер він великий чоловік. Здавалося, вона хотіла ще щось сказати. Довго тримала його руку і допитливо дивилася на нього. Підійшов і сам власник замку та подав йому руку. Його дружина сказала, великий чоловік не лише в тому значенні, що він дорослий. Він відомий чоловік, їй дуже приємно. Його представили всім чоловікам і дамам, камергерові, котрий причепив усі свої ордени, його дружині, поміщикові із сусідства і лейтенантові Оттону. Вікторії він не бачив. Минуло кілька хвилин. Увійшла Вікторія, бліда і нерішуча. Вона вела за руку молоду дівчину. Вони обійшли залу, віталися з усіма, обмінюючись із кожним кількома словами – Зупинилися перед Йогансеном. Вікторія всміхнулася і сказала, «Погляньте, ось Каміла. Хіба це не несподіванка? Ви знайомі?» Вона постояла хвилину, поглянула на них і вийшла із зали. Йоганнес спершу стояв непорушно на місці. «Він був приголомшений. Так це була несподіванка!» Вікторія ласкаво підшукала іншу на своє місце. Слухайте ви, люди, йдіть і беріть одне одного. Весна настала, сонце світить, відчиніть вікна, якщо хочете, адже сад переповнений пахощами, на верхівках беріз граються шпаки. Чому не розмовляєте між собою? Смійтеся, будьте веселі. Так ми знайомі. Одразу сказала Каміла, тут, у цих краях, ви колись витягли мене з води. Вона була молода, ясна й весела, у рожевому вбранні їй ішов сімнадцятий рік. Йоганес сміявся і жартував, сіпивши зуби. Однак повільно її слова почали його оживляти. Вони довго розмовляли, і серце почало битися спокійніше, ще з дитячих літ. У неї лишилася звичка схиляти голівку набік і з напруженою увагою прислухатись до того, що він говорив. Упізнав її одразу, і вона не була для нього ніякою несподіванкою. Знову з'явилася Вікторія. Вона йшла з лейтенантом під руку, підвела його до Йоганнеса і сказала, «Ви знайомі з Отто, моїм нареченим, певно пам'ятаєте його?» Обидва пани пам'ятають один одного. Вони обмінюються необхідними словами, роблять потрібні поклони і розходяться. Йоганнес і Вікторія залишаються самі. Він говорить. «Так це була несподіванка?» «Так», – відповідає вона, роздратовано і нетерпляче. «Я зробила якнайкраще, що лиш могла. Нічого іншого я не могла придумати». «Не будьте несправедливі! Подякуйте мені! Я бачила, що ви зраділи!» «Дякую вам! Справді, я втішився!» Невимовний відчай оволодів ним. Його обличчя зблідло, як умерця. Якщо вона й колись була причиною його страждань, то тепер вона загладила все і втішила його. Від щирого серця він їй вдячний». «Бачу. Що маєте сьогодні перстень?» – глухо додав він. «Не знімайте його більше». Пауза. «Ні, я його більше не зніму», – відповіла вона. Глянули одне одному в очі. Його вуста тремтіли. Він кивнув головою на лейтенанта і сказав захриплим голосом і грубо. «У вас гарний смак, пан Вікторія». Гарний чоловік. Від еполетів його плечі видаються ширшими. Ні, він не гарний. Та він освічений і гарно вихований чоловік. А це все-таки щось значить. Це на мою адресу. Дякую. Засміявся голосно і додав злобно. До того, що у нього кишеня набита грішми, а це найбільше вартує. Раптом вона повернулася і відійшла. Страшенно пригнічений, він вештався по залі. Каміла звернулася до нього, спитала про щось, він не чув нічого і не відповів. Вона ще щось сказала, навіть торкнулася його руки і повторила питання. «Ах, він ходить і марить!» – вигукнула вона весело. «Він марить, марить!» Вікторія почула це і відповіла. «Він хоче бути сам!» Він мене також відправив. Раптом підійшла близько до нього і сказала. «Ви, певно, ходите й придумуєте, як виправдатись переді мною? Шкода за ходу. Навпаки, мені треба виправдатись перед вами, що я так пізно надіслала вам запрошення. Це було неуважно з мого боку. Я майже зовсім забула про вас. Сподіваюсь, ви вибачите мені, адже у мене було стільки турбот» мовчки глянув на неї. Навіть Каміла і та поглядала то на одне, то на друге і була дуже здивована. Вікторія стояла зі своїм холодним, блідим обличчям і була, мабуть, дуже задоволена. Вона помстилася. «Ось вони, наші молоді кавалери», – сказала до Каміли. «Небагато можна від них сподіватися», – Ось там сидить мій наречений і говорить про полювання на лосів. А тут ось стоїть поет і марить. Скажіть же щось, поете. Він затремтів. Жили на його скрунях, напружилися. Добре. Хочете, щоб я щонебудь сказав? Добре. Ах, ні, не напружуйтесь. Хотіло вже відійти. «Приступаю відразу до речі», – сказав він поволі, з усміхом, а його голос тремтів. «Почну з найголовнішого. Ви недавно були закохані, панно Вікторія. Мовчанка запанувала на кілька хвилин. Всі троє чули, як билися їхні серця. Каміла відповіла несміло. «Зрозуміло, Вікторія закохана у свого нареченого». «Лише що відбулися заручене, хіба ви цього не знаєте?» Відчинили двері до їдальні. Йоганнес знайшов своє місце і зупинився. Цілий стіл гойдався перед його очима, як у сні. Він бачив багато людей і чув шум їхніх голосів. «Будьте ласкаві, ось ваше місце!» – привітно сказала господиня. «Коли б швидше всі сідали!» Перепрошую вас, сказала раптом Вікторія за його спиною. Він відійшов убік. Вона взяла його куртку і поклала її на сім місць далі поруч із одним старим, що колись був домашнім учителем у замку, і котре, як говорили, любить випити, поклала іншу картку на його місце і сіла. Стояв і дивився на це все. Господиня прийшла на другий бік столу і, уникаючи його погляду, вдавала, що чимось зайнята. Ще більше збентежений і пригнічений, він відійшов і зайняв своє нове місце. Його попереднє місце зайняв один із міських приятелів Дітлефа, молодик з діамантовими запонками на сорочці. Ліворуч від нього сиділа Вікторія, праворуч – Каміла. Почався обід. Старий домашній учитель пам'ятає Йоганнеса ще малим хлопцем і швидко зав'язав розмову. Він почав розповідати, що з молоду сам займався поезією. Рукописи збереглись у нього. При нагоді Йоганнес міг би їх прочитати. Його запрошено на це свято, щоб разом із сім'єю розділив радість із приводу заручать Вікторії. Власник замку і його дружина зробили йому цю неждану приємність в ім'я старої дружби. «Я не читав ваших творів», – сказав він. «Як хочу щонебудь прочитати, то читаю самого себе. У мене в столі лежать вірші і оповідання, будуть видані після моєї смерті. Все-таки бажаю, щоб світ дізнався, ким я був». Адже ми, старе покоління письменників, не поспішаємо так давати все до друку, як теперішні молодики. Ваше здоров'я! Обід тягнеться довго. Власник замку стукає по келиху і підводиться. Його благородне худе обличчя виявляє сильне хвилювання. Він намагається бути дуже веселим. Йоганнес низько опускає голову. Його келих порожній, і ніхто його не наповнює. Сам наливає його і знову схиляє голову. Господар говорить. Його промова була довга і гарна. Її прийняли радісними вигуками. Проголошено «заручений». З усіх боків посипались якнайкращі побажання для дочки власника і сина Камергера. Йоганнес випив свій келих. Замить його хвилювання минуло. Повернувся спокій. Від шампанського по всіх жилах розливається приємне тепло. Чує, що камергер також говорить. Знову кричать «Славно!» і «Ура!» і цокується келихами. Глянув на те місце, де сидить Вікторія, бліда і розстроєна, не підводить очей. А Каміла навпаки, киває до нього і всміхається. Він також відповідає їй усмішкою. Домашній вчитель не перестає далі говорити до нього. «Ах, як це гарно! Як гарно, коли з'єднуються дві люблячі душі! На мою долю не випало таке щастя. Я був молодим студентом з великими надіями, величезними здібностями. Мій батько походив із знатної родини, мав великий дім, багатство і багато кораблів». «Справедливо можу сказати, що я мав великі, дуже великі перспективи. Вона також була молода і з гарної сім'ї. Приходжу до неї і віддаю їй своє серце». Відповідає мені «Ні». «Чи ви її розумієте?» «Ні, вона не хоче», – сказала вона. «Я робив, що міг. Працював і переніс усе як чоловік. Для мого батька настали погані роки». Пішли втрати, вексельні бороги, одним словом він збанкрутував. Як я вчинив? Однак та дівчина, про котру говорю, вже не дорожить собою і приходить до мене. Чого вона хотіла від мене? – спитаєте. Я збіднів, прийняв невеличку посаду вчителя, всі мої надії розвіялись, а вірші я кинув в шухляду. І тепер вона приходить і заявляє, що згодна вийти за мене. Розумієте, згодна. Домашній вчитель глянув на Йоганеса і спитав Можете ви зрозуміти її? Цього разу ви не погодились? А чи ж міг я погодитись, скажіть самі, я бідак, зовсім бідак, на невеличкій посаді вчителя, людина, що лиш у неділю дозволяє собі викурити люльку. Як думаєте? Я не міг їй зробити такої кривди. Але питаюся, чи можете ви її зрозуміти? А що пізніше сталося з нею? Ах Боже, ви не відповідаєте на моє питання. Вона вийшла за капітана через рік, за артилерійського капітана, ваше здоров'я! Йоганес сказав. Кажуть, що є такі жінки, котрі шукають прихистку для свого милосердя, коли чоловікові ведеться добре. Вони ненавидять його і вважають себе непотрібними для нього. Але коли йому не пощастить і він звісить голову, вони радіють і говорять «Ось я!» «А чому вона не погодилась у ті добрі часи? Я був сповнений надій, як молодий Бог!» Видно, вона хотіла почекати, поки життя не пригне вас до землі. Бог знає. «Та мене до землі не пригнуло! Ні!» «Я зберіг свою гордість і відмовив їй. Що ви скажете на це?» Його не смовчав. «Може, й ви маєте рацію», – сказав старий вчитель. «Так, клянусь з Богом і всіма його ангелами, ви маєте рацію!» Вигукнув він у несподіванням захопленні і знову випив. «Вона врешті вийшла заміж за старого капітана! Вона ходить коло нього, годує його і управляє цілим домом! Ось вам, артилерійський капітан!» Йоганес підвів очі. Вікторія сиділа зі своїм келихом у руці, а свій погляд звернула на нього. Келих підняла високого, затремтів увесь і також узяв свій келих. Його рука дрижала, Шумно і голосно звернулась вона до свого сусіда і засміялась. Виявилось, що вона хотіла підняти тост за домашнього вчителя. Йоганнес з ніяковістю поставив свій келих і розсіяно всміхнувся. Усі дивилися на нього. Старий вчитель був до сліз зворушений ласкавою вічливістю своєї колишньої учениці. Він поспішив випити. «І так ось тепер поневіряюся на старі літа», – говорив він. «Поневіряюся і даремно топчу землю, самотній і невідомий. Така моя доля. Ніхто не знає, що приховую собі, ніхто не чув мого нарікання. Ви знаєте горлицю? Пригадую, що горлиця – це сумне створіння». Поки нап'ється, вона каламутить ясну, прозору джерельну воду. Не знаю. Так, власне так. Саме те я її роблю. Мені не поталанило одружитися з тією, з котрою я повинен був провести ціле життя. Та я все-таки не позбавлений радощів. Але я їх затьмарюю. Постійно затьмарюю. Та розчарування таки не може перемогти мене. «Гляньте на Вікторію. Вона випила за моє здоров'я. Я був її вчителем. Тепер вона виходить заміж, і це мене радує. Я відчуваю, що я щасливий, невимовно щасливий, ніби вона була моєю рідною дочкою. Може, буду вчити її дітей? Так, все-таки є радощі в житті. А щодо того, що ви сказали про милосердя й про жінку та про зігнуту спину... «Чим більше думаю, тим більше визнаю вашу рацію. Бачить Бог ваша правда. Перепрошую на хвилинку». Підвівся, узяв свій келих і підійшов до Вікторії. Вже не зовсім впевнено тримався на ногах і трохи похитувався. «Було багато промов». Говорив лейтенант, поміщик із сусідства підняв свій келих за здоров'я пані дому, раптом піднявся добродій із діамантовими запонками і вимовив ім'я Йоганнеса. йому дано право на те, що він мав намір зробити. Він хотів від молоді привітати молодого поета. Багато теплих слів, щира подяка від сучасників, повне визнання і подив. Такий був зміст його промови. Йоганнес майже не вірив своїм вухам. Пошепки запитав домашнього вчителя. «Чи це він до мене звертається?» Вчитель відповів. «Так, він випередив мене. Я сам хотів це зробити. Вікторія просила мене про це сьогодні». «Хто, кажете, просив вас?» Вчитель здивовано глянув на нього. «Ніхто». Відповів він. У вищ час погляди всіх були звернені на Йоганнеса. Навіть сам власник замку кивав йому головою, а дружина Камергера розглядала його в лорнет. Коли скінчилася промова, усі підняли келихи. «Тепер ви повинні відповісти», – сказав домашній учитель. «Адже він звернувся до вас із промовою. Власне, це треба було доручити вашому старшому товаришеві». До того, що я зовсім з ним не годжуся. Зовсім не годжуся. Йоганнес глянув через стіл на Вікторію. Це вона просила добродія з діамантовими запанками виголосити промову. Навіщо вона це зробила? Спочатку вона просила іншого. Ще зранку думала про це. Чому? Тепер вона сидить, опустивши очі. І жоден рух не зраджує її. Раптом глибоке і сильне хвилювання затьмарює його очі. Він готовий кинутись до її ніг і дякувати, дякувати. Він зробить це згодом після обіду. Каміла сиділа і говорила направий наліво. Ясна усмішка опромінювала її обличчя. Вона була задоволена, її сімнадцять літ не приносила їй дотепер нічого крім радості. Кілька разів кивала Йоганнесові головою і давала йому знаки, щоб устав і відповів. Він підвівся. Говорив коротко, глибоким, зворушеним голосом. На святі, яким ціла рідня відзначає щасливу подію, згадали і його, зовсім сторонню, непомітну людину». Дякую тому, кому спала на думку ця ідея, як і тому, хто сказав йому стільки приємних слів. Не можна обминути і не оцінити як слід прихильну увагу, з якою всі присутні ставились до похвали на його адресу, на адресу сторонньої людини. Єдине пояснення того, що він тут, це те, що він син сусіда, котрий живе в лісі біля замку. Ні! – Вигукнула раптом Вікторія з палаючими очима. Всі глянули на неї. Її щоки загорілися, а її груди важко здіймалися. Йоганес зупинився. Настала прикра мовчанка. Вікторія, сказав господар здивовано. Говоріть далі. гукнула знову. Це єдине ваше пояснення. Але говоріть далі. Раптом згас блиск її очей, сміхалась безпомічно і похитала головою. Потім звернулася до свого батька і сказала, «Я хотіла тільки сказати, що він перебільшує. Так, він справді перебільшує. Я зовсім не хотіла перебивати». Йоганнес почув це пояснення і знайшов вихід. Його серце билося сильно. Помітив, що господиня... Дивиться на Вікторію зі сльозами в очах і з безмишним жалем. Так, я перебільшив, сказав він. Пана Вікторія має рацію. Вона була настільки чесна і нагадала йому, що він не лише син сусіда, але й товариш дитячих ігор, панне Вікторії і її брата, і тій останній обставині він завдячує своєю присутністю на цьому святі. Дякує їй, це справді так. Ті місця його батьківщина, ліси, що оточують замок, колись створили цілий його світ. За межами маячила незнана казкова країна. Тоді Вікторія і Дітлев посилали деколи за ним, кликали його на прогулянку або на які забави. Ті події зіграли колись для нього велику роль. Пізніше, коли він думав про все це, мусив визнати, що ті хвилини мали помітний вплив на ціле його життя. Уплив, про який ніхто не знає. І коли справді в його творах, як лише тільки що сказано, деколи загоряється іскри таланту, то це походить виключно з того, що спогади про минулі часи запалюють його. Вони є відблиском того щастя, за яке він вдячний двом товаришам свого дитячого віку. Тому-то у тім, що він створив, значною мірою вони беруть участь. До загальних побажань присутніх з приводу заручин йому хотілося би особисто від себе подякувати дітям власника замку за гарні роки, коли ні час ні інші обставини не ділили їх за той веселий, хоч і короткий, літній день. Промова скінчилась. Усі присутні випали, знову взялись за їжу і за перервані розмови. Гітлеф звернувся до своєї матері і zauwaжив сухо: «Я ніколи не підозрював, що то, власне, я написав його твори». Та господиня не засміялась. Вона цокнула зі своїми дітьми і сказала, «Дякуйте йому, дякуйте, адже це так зрозуміло, він же був такий самотній у дитячих літах. Що робиш, Вікторія? Хочу прислати йому слугою на знак подяки цю гілочку боску. Чи можна?» «Ні». Відповів лейтенант. Після обіду гості розбрелися по кімнатах, де хто вийшов на велику веранду, інші пішли в сад. Йоганес зійшов в долину і звернув до павільйону. Там було багато осіб, дехто з чоловіків курив, поміщик і ще якийсь добродій півголосом говорили про фінансові справи власника замку. Його маятність занедбана, сади заросли бур'яном. Паркани повалились, ліси вирубані. Як кажуть, йому навіть дуже важко доводиться платити надзвичайно велику суму за страхування будинку. А наскільки він застрахований? Поміщик назвав справді величезну суму. Зрештою, у замку ніколи не шкодували грошей, витрати завжди були величезні. Скільки, наприклад, коштує такий обід? Та тепер, здається, пустки всюди, навіть у знаменитій скриньці з коштовностями господині. Ось чому багатство зятя повинно повернути колишню велич. А скільки у нього більш-менш буде грошей? У нього їх така сила, що. Йоганес устав і вийшов у сад. Свів бузок, його огортав запошний аромат підсніжників і нарцисів, жасмину й конвалій. Знайшов куток під стіною і сів на камінь. Його затуляв густий кущ. Був виснажений пережитими хвилюваннями, втомлений до краю. Його думки заволоклися туманом. Думав, чи не краще встати і піти додому. Але попри те сидів далі, байдужий до всього. Раптом до нього долинають голоси з доріжки, впізнає голос Вікторії. Затамував подих і напружено чекав. Через листя блиснув мундир лейтенанта. Наречені прогулюються у двох. «Мені здається», – каже він, – «тут щось неясне. Ти слухаєш, що він говорить, сидиш і з небувалим зацікавленням стежиш за його мовою. Потім раптом перериваєш його вигуком. Що це власне значить?» Вона зупиняється. І гурто, випроставшись, дивиться на нього. Хочеш знати? говорить. Так. Вона мовчить. Мені, звісно, байдуже, якщо це нічого не значить, говорить він. Тоді тобі й нічого відповідати. Вона схиляє голову. Ні, це нічого не значить. відповідає вона. Ідуть далі. Лейтенант. Нервово підтягує Аполетиву гору і голосно каже: Він мав би бути трохи обережнішим, а то, щоб рука офіцера не погладила його по щоці». Вони повернули до Альтанки. Йоганес довго ще сидів на камені, втомлений і прибитий, як і раніше. Все стало йому байдужим. У лейтенанта виникли підозри. А наречена постаралась заспокоїти його. Сказала те, що треба було сказати. Заспокоїла ревниве серце офіцера і пішла із ним далі. А в гіллі над їхніми головами гоманіли шпаки. Ну що ж, хай Бог пошла їм довге життя. За обідом говорив для неї. Вирвав своє серце із грудей, великих зусиль коштувало йому загладити й виправити її зухвалу необережність, а вона навіть не подякувала йому за це вона підняла свій келих і випила за ваше здоров'я. Мовляв, гляньте, як зручно і вільно я п'ю. Між іншим, погляньте збоку на жінку, як вона п'є. Хай вона п'є з чашки, зі склянки, що хочете, але погляньте на неї збоку, вона поводиться манірно аж до огиди, витягає губи і, ледве торкається напою, і просто розпач огортає її, коли хтось при цьому дивиться на її руку, не витримує і здається. І зараз починає ворушити рукою, намагається надати їй все кращого і кращого положення, щоб приховати яку зморшку або не зовсім делікатне нігодь. Кінець кінцем вона не витримує і питається в роздратуванні, на що ви дивитесь. Вона поцілувала його колись. Колись раз у літку. Давно то було? Дуже давно. Бог знає, чи взагалі це було коли-небудь. Як це сталося? Чи не сиділи вони на лавочці? Вони довго розмовляли, коли встали і пішли, він так наблизився до неї, що торкнувся її руки. А на сходах вона поцілувала його. «Люблю вас», – сказала. «Тепер прийшли повз нього. Може, сидять в альтанці». Лейтенант сказав, що хоче дати йому ляпаса. Він чув це зовсім виразно, адже не спав, однак не підвівся і не підійшов до нього. Рука офіцера. Ех, йому все байдуже. Підвівся з каменя і пішов у напрямку альтанки. Там не було нікого. Біля варанди головного будинку стояла Каміла і кликала його. «Ідіть сюди, на балконі потану каву!» Пішов за нею. Наречені сиділи на балконі. Тут було і багато гостей. Узяв філіжанку кави, відійшов у бік і знайшов собі місце. Каміла зав'язала з ним розмову. Її обличчя було таке осяйне, глянула на нього своїми великими очима. Не міг стояти перед ними, говорив. Відповідав на її питання і сміявся. Де він ховався? У саду? Неправда? Вона шукала його по цілім саду і не знайшла. «Ні, в саду він не був». «Чи був він у саду, Вікторія?» – питає вона. Вікторія відповідає. «Ні, я його не бачила». Лейтенант кидає на неї сердитий погляд. І щоб застерегти свою наречену, говорить надто голосно, через цілу кімнату, звертаючись до поміщика. «Ви запрошували мене на полювання?» «Так, так!» – відповідає поміщик. «Дуже прошу!» Лейтенант дивиться на Вікторію. Вона не говорить нічого, сидить як раніше і зовсім не намагається відмовляти його від полювання. Його обличчя кривиться, нервовим рухом поладжує свої вуса. Каміла знову звертається із запитанням до Вікторії. Раптом лейтенант підводиться і говорить до поміщика. «Добре!» «Вибираюся з вами сьогодні ввечері. Так і зараз!» Після цих слів покидає балкон. Поміщик і кілька інших добродіїв ідуть за ними. Настала коротка мовчанка. Несподівано двері відчиняються, і знову входить лейтенант. Він сильно схвильований. «Ти, може, забув щось?» – питає Вікторія і встає. Він кілька разів підскакує біля дверей, ніби не може встояти на місці, потім іде просто до Йоганнеса і, немов випадково, зачіпає його рукою. Потім біжить до дверей і знову підскакує. «Слухайте, будьте обережні, ви штовхнули мене в око», сказав Йоганнес і голосно засміявся. «Ви помиляєтесь», – відповів лейтенант. «Я дав вам ляпаса. Розумієте? Розумієте?» Йоганнес виняв густинку. Витер око і сказав, «Хіба жартуєте? Ви ж дуже добре знаєте, що я можу вас зігнути удвоє і засунути в кишеню». Тій ж миті підвівся. «Я не жартував!» – крикнув той, повертаючись. «Я дав ляпаса бидло!» І він стріском зачинив двері. Його не сів. Вікторія все ще стояла посеред балкону, Дивилися на нього і була бліда, як смерть. «Він вас ударив?» – спитала Каміла з найбільшим здивуванням. «Несподіванка! Він влучив мені в око, гляньте!» «Боже, та ж воно ціле червоне, в крові! Не тріть його, дайте я змочу його водою! Ваша хустинка надто груба! Ось візьміть мою! Чи бачив, хто таке? Просто в око. Вікторія. Простягнула також свою хустинку, не говорила нічого, лиш вуста її тремтіли. Потім повільно відійшла до скляних дверей, повернулась спиною до них і дивилася в сад, розірвала свою хустинку на дрібні шматочки. За хвилину відчинила двері і мовчки вийшла з балкону.